בעזרת השם, לקוטי מוהר"ן, תורה זין לשון רבנו זכרונו לברכה ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אמרו חכמינו זכרונם לברכה ושבו איש לאישה. בעיטה במכילתה יכול יהיו התלמידים לומדים ואינם מבינים תלמוד למר אשר טסים לפניהם עורכם לפניהם כשולחן ערוך. א. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב תבואי תשורי מראש המנה. ואמונה ובחינת תפילה, כמו שכתוב ויהי ידיו אמונה ותרגומו פרישן בצלו. וזה הבחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מטבע, כי הטבע מחייב כן והתפילה משנה הטבע, וזה דבר נס, ולזה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. עיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל, כמו שכתוב, שכאן ארץ וראה אמונה, ושם עיקר עליות התפילות, כמו שכתוב, וזה שער השמיים. ובשביל זה כשפגם אברהם במה עדה, ובזה פגם בירושת ארץ, שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, היה גלות מצרים. ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, כי הם בחינת שניים עשר נוסחאות התפילה, והוריד אותם בגלות. ומצרים הוא היפוך הניסים, כמו שכתוב, ומצרים נסים לקראתו, שאין שם מקום הניסים, ואין שם מקום התפילה. כמו שכתוב, והיה כצאתי את העיר אפרוס את כפיי. וכל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שהם מצרים לישראל. וכשפוגמים באמונה בתפילה בארץ ישראל, הוא יורד לגלות. וזה שאמרו חכמינו זכרונם מבחה, אין משיח בן דוד בא, אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. היינו שיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. כי עיקר הניסים בארץ ישראל, כי ארץ ישראל שוטה תחילה, ושטייתה מהתאומות, שהם לשון ותהום כל העיר, שהדבר הניסי יתמהין העולם. וזה תאום אל תאום קורה. כי יש ניסים עילאים, שהוא בחינת תאום עילאה, ויש ניסים תתאים, שהם בחינת תאום ההתתאה. מלאך שכלול מכל הניסים, משני התאומות, דמיה לעגלה, שהוא בחינת עיגולים, בחינת אמונה, כמו שכתוב, ואמונה סביבותיך, ופריתא ספבטא, שהוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, השם, שפתי תפתח, והוא כללות הניסים. וזה הפירוש עד שתכלה פרוטה מן הכיס. כי יש בני אדם המכסים כלליות הניסים הכלולים במלאך דפריטה ספטה, מכסים בדרך הטבע. וכשתכלה זאת, ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח. כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. ב. אבל אי אפשר לבוא לאמונה אלא על ידי אמת, כמובא בזוהר. והיה צדק אזור מותניו ואמונה וכו'. היינו צדקה עם אמונה, ואמרו שם אמונה התקריעת כת התחבר באמת. ג. ואי אפשר לבוא לאמת, אלא על ידי התקרבות לצדיקים, וילך בדרך עצתם, ועל ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת. כמו שכתוב, אין אמת חפצת, כשאתה החפץ אמת, בטוחות ובסתום חכמה תודייני. כי העצות שמקבל מהם הוא בחינת נישואין וזיווג וכשמקבלים עצות מרשעים הוא בחינת נישואין בקליפה הנחש איסיאני לשון נישואין עצות הנחה שקיבלה הוא בחינת נישואין והעדי נישואין הטיל בה זוהמה ובמעמד הר סיני פסקה זוהמתן כי שם קיבלו תרי"ג איטינדור דקדושה והייתה להם נישואין בקדושה ולמה נקרא עצה בבחינת נישואין? כי הכליות יועצות, וכליות הם כלי ההולדה, כלי הזרע. נמצא, כשמקבלים עצה מאדם, כאילו מקבלים ממנו זרע. והכל לפי אדם, אם רשע או צדיק. ובשביל זה התורה מתיש כוח, ונקרא תושייה. כי הם תרי"ג עטין, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה. ועצות הם במקום נישואין, מבחינת זיווג המתיש כוח. ועצת הצדיק הוא כולו זר האמת. וזה פירוש, ואנוכי נטעתיך שורק, מבחינת הגאולה, כמו שכתוב, ושריקה להם הקבצם, ועל ידי מה? על ידי כולו זר האמת. שם בירמיה סיום הפסוק, ואנוכי נטעתיך הנ"ל. על ידי עצת הצדיקים תבוא לאמת. ועל ידי זה נקראת אמונה, כד יתחבר באמת. ועל ידי זה תבוא הגאולה הכנ"ל, כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק על ידי עצה שמקבל ממנו. בזה אין אמת חפצת בטוחות בכליות, חכמה תודייני, שאזכה לקבל טיפי המוח, טיפי השכל, על ידי עצה שאקבל מהם, ואז אזכה לאמת, כי טיפי השכל נקרא כולו זרע אמת. ד. ודע שעל ידי מצוות ציצית האדם ניצול מעצת הנחש, מנישואין של רשע, מבחינת ניוף. כי ציצית שמירה לניוף, כמובן בתיקונים. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם. זה בחינת ציצית. וערבת אביהם לא ראו, כי ציצית מכסה על עריאן. אבל חם דהו יצר הרע, דמחמם גוף ודברנש בעבירה, הוא ארור. כמו שכתוב, ארור כנען, כמו שכתוב, ארור התא מכל הבהמה, והשמלה, עין וציצית, ושמיעה מעצת הנחש, מזוהמת הנחש. וזה בחינת בן פורת עלי עין, בשביל ציצית, לשון מציץ מן החרקים, על ידי זה זכה לבן פורת, שנשמע מנישואין של נחש, מזיווג של עשית רעך, וזכה לזיווג לקדושה. וזה פורט לשון זיווג, לשון פרו ורבו. ועיקר הניאוף תלוי בעיניים, כמו שאמרו, שמשון הלך אחרי עיניו, כמו שכתוב, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ושמירה עציצית, שהיא בחינת עיניים, ושמירה מעצת הנחש, ויכול לקבל עצות מצדיק, שהוא כולו זר האמת. וזה פירוש, אמר רבה ברבר חנה, אמר לי האו תעיא, תא אך ולך תורה דה סיני. אז לי, וחזאי דה אדרנלה עקרבה, וקיימין כי חמרי חיוורתא. ושמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר לי? רשב"ם, שנשבעתי מן הגלות, כדכתיב קרא את בנביאים. ואך ולחתו את הסיני שהוא בחינת עצות, כי שם קיבלו תאי הג חזי חזאי דהדן לעקבה, היינו שיש עצת נחש, עצת רשעים, שעל ידיהם אין יכולים לקבל עצת צדיקים, זרע אמת. וקיימו כחם רכיבה אותה. זו בחינה ציצית, שהוא שמירה מעצת הנחש, מניאוף. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, איזה עונשו גדול, של לבן או של תכלת, ואמרו משל אחד שציווה להביא לו חותם של זהב, היינו תכלת, וחותם של טית, היינו לבן, וזרח אמרה לשון חומר וטית, חברה היינו לבן, כי עכשיו זה עיקר הציצית. ושמעתי בת קול שומע את אוי לי שנשבעתי, פרש רבנו שמואל על הגלות. היינו, על ידי ציצית יכולין לבוא לעצת צדיקים לבחינת אמת, ועל ידי אמת באים לאמונה כנ"ל, ועל ידי אמונה באה גאולה כנ"ל. וזה ששמע חרטת השם יתברך על הגלות, כי הציצית, שם חם חיובה, גרם כל זה. וזה פירוש ואלה, כל מקום שנאמר ואלה מוסיף, זה בחינת יוסף, בחינת שמירת הברית, בחינת ציצית. המשפטים, זה בחינת כולו זר האמת, כמו שכתוב, משפטי השם אמת, שזוכה להצע צדיקים לבחינת אמת. אשר הטסים לפניהם, זה בחינות כת התחבר באמת, וזה בחינת ושבו אישה עלי איש. כי זה איש ואישה הם בחינת התחברות אמת ואמונה, ובזה תלוי הגאולה כנ"ל. וזה יכול שהואי התלמידים לומדים והם מבינים, תלמוד לומר וכולי, עורכם לפניהם כשולחן ערוך, זה בחינת הגאולה, שלעתיד יתגלו כל החוכמות כשולחן ערוך. כמו שכתוב ומלאה הארץ דעה. עד כאן לשון רבנו ז"ל. השמטות השייכים לתורה הזאת. התפילה היא בחינת אמונה, והיא בחינת ניסים. כי נס למעלה מתרה, ולזה צריך אמונה כנ"ל, אין שם. ובשביל זה התפילה מסוגל לזיכרון, כי תפילה היא בחינת אמונה כנ"ל. ושכחה העוניין שהיה לפנינו דבר מה, ונשכח ועבר מאיתנו. והיא דרך ההנהגה על פי מערכת המזלות שמתנהג כסדר יום אחד, יום אחר יום והוא היפוך האמונה. מה שאין כן אם מאמין שיש מחדש הכל ברצונו בכל יום תמיד, והוא מחיה ומקיים הכל תמיד והוא למעלה מהזמן, אין כאן שכחה ודוק. ומעתה תראה נפלאות בדברי רבותינו זכרונם לברכה. מם וס' שבלוחות בנס היו עומדים. כי מס ובחינת השכחה ועל זה אמרו אבותינו זכרונם לברכה אין דומה השונה פרקו מאה פעמים למאה ואחד פעמים למאה פעמים ואחד כי מס בגימטריה מאה ועל מאה שולט השר של שכחה וזה שהמתיקו חכמינו זכרונם לברכה מ' וס', היינו מס שהוא בחינת השכחה בנס היו כי נס הוא הפך השכחה כי ניסים הם בחינת תפילה, בחינת אמונה, שהיא הפך השכחה כנ"ל. ודע וכו' כי ציצית שמירה לניוף, וכו' על שכם שעיניהם זה בחינת ציצית וכו'. וזה הלא אחיך רואים בשכם, היינו בחינת ציצית כנ"ל, שהיא שמירה לניוף, והוא בחינת שמירת הברית שהיא בחינת יוסף. על כן אמר יעקב ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם, שהוא בחינת שלך. לך ויש להכחה עליהם. וזה פירוש ואנוכין את תעתיך סורק וכו', כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק על ידי עצה שמקבל ממנו. וזה סורק הוא בחינת שורוק, שהוא תלת טיפין, כמו שכתוב בזוהר. והוא תלת מוחין, כי הוא עניין אחד, כי הטיפה באה מהמוח ומגיעה לכליות שהן כלי ההולדה, שמבשקים לזרע. כי השכל נולד גם כן במוח ומגיע עד הכליות היועצות. ותלת מוחין, ובחינת השמן לב וכו', ואוזניו וכו', ועיניו וכו'. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמעו לבוא יבין ושב וכו'. כלומר שאינו רוצה לדבק עצמו לצדיקים פן יראה וכו'. אבל כשמדבק עצמו לצדיקים ומקבל מהם עצה, אז היו בחינת כליות יועצות, שהם כלי הולדה, שמקבל הטיפה מועה, הטיפה מוח המתחלקת לתלת מוחין כנ"ל, ואז יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין וכו' שאין בחינת השלושה מוחין ושב ורפה לו. וזהו ואנוכין את העתיך שורק כולו זר האמת והבן. וזה פירוש אמר אבא בר בר חנא וכו' וזה רמז גם כן בפתח דבריו אמר אליהו תעיא פרש רבנו שמואל בכל מקום סוחר ישמעאל כי ישמעאל הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, כי שמע השם אל עונייך, בתרגומו, הרי קבל השם יד סלותך. והוא הוא בחינת אמונה כנ"ל, זהו סוחר, מלשון סחור סחור, בחינת מקיפים, שהוא בחינת אמונה כנ"ל, ואמונתך סביבותיך. וזהו, ופרסת כנפיך על עמתיך. כי ציצית דקדושה, שהם כנפי מצווה, הוא שמירת הברית, והוא בחינת זיווג דקדושה. וזהו ששאל חגי הנביא, אין נישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם, כי גם הברית תהדר הלחם. כמו שכתוב, בעד אישה זונה עד כיכר הלחם והבן. בתשב בעתן באת, קשתו וכו', משם רואה אבן ישראל, אבן ובנין, בחינת התפילה, יעקב ובניו. סגולה לחולל, להסתכל על הציצית, והסוד בפסוק, הנה בנך יוסף בא אליך, כי כל אלו התיבות מרמזין על הציצית, דהיינו מניין החוטים והחוליות והקשרים, כמבואר בפרי עץ חיים, הציצית פרק ד' בהגה אין שם. וזהו, הנה בנך יוסף בא אליך, דהיינו בחינת ציצית כנ"ל, ועל ידי זה, ויתחזה ישראל.